Tundub tobe, kuid ikka ja jälle paineb mind üks küsimus: kes ja miks ma olen? Vastust otsides mind haarab mõistmatus, sest vastust pole. Nii istub vastus, et on vastuolude resus. Kas ma oma sisemine mõistatus või on mõistatus moosisu? Kõike muud võib lihtsalt panna sõnades, kuid raske leida möödu puud sellele, mis täpselt maob südames. No mis muud, süda? Sul tuleb mulle vastata. Kes ja miks ma olen? Kahjur või ürask? Poet või röövel siin maailma üsas? Ükskord see süda haaraski mind endes. Või haarasin ma südame? Ei tea. Kuid ükskord ma kohtasin hinge ja see hing olin ma ise. Sel hetkel ma tundsin ära ise end, et ma teie ja kõiksuse eeterlik vend.